Holtsalb de Jack London Aceasta este o înregistrare lectură audio.ro Capitolul 2 Lupoai Odată micul dejun terminat, cei doi oameni își legară pe Sanie să răcăciosul lor bagaj și o porniră prin întuneric. În aceeași clipă, îngerul și bezna nopții începură să se audă urlete de o jale sălbatică ce se chemau și își răspundeau. Conversația se curmă. Pe la nouă se crăpă de ziua. La vremea prânzului, cerul se coloră spre miază zi până ce orizontul deveni trandafiriu, marcând linia pe care rotunjimea pământului opune între însorita lumea sudului și cea nordului. Dar culoarea trandafirie păli iute. Geana de lumină cenușie mai ținu până la trei, când se destrămă și ea, iar lințoliul nopții arctice se așternu peste ținutul singuratic și cufundat în tăcere. Pe măsură ce se lăsa în tunericul, urletele sălbatice care veneau din dreapta, din stânga și din urmă, se auzeau tot mai aproape. Atât de aproape, încât nu odată semănară groază printre câinii ce trăgeau din greu la sanie, stârnind panică. După un astfel de moment de panică, Bill, care împreună cu Henry, izbutițe să înhame din nou câinii, zise Mai bine și-ar vedea de vânat prin alte părți și s-ar căra odată, să ne lase în pace." Teribil ne calcă ăștia pe nervi, zise Henry, aprobator. După aceea nu mai scoaseră o vorbă, până ce nu-și instalară tabăra. Henry sta aplecat asupra oale cu fasole care da în clocot și din când în când arunca înăuntru bucăți de gheață. Deodată se auzi o lovitură, însoțită de un strigăt al lui Bill și de un schelălăit ascuțit de durere ce venea dintre câini. Aminretreseri și se îndreptă tocmai la timp pentru a mai vedea o formă întunecată care dispărea peste zăpezi, cladă postul întunericului. Îl zări apoi pe Bill în mijlocul câinilor, cu un aer de o potribă triumfător și a bătut, ținând într-o mână o bătă zdravonă, iar în cealaltă, o coadă de pește și o bucată de som moscat la soare. „A sfârșcat jumătate”, spuse Bill, dar și eu ia mar suna, îl auz cum schelală. Cum arăta?" întrebă Henry. Nu l-am putut vedea, dar avea patru picioare, bot și păr și arăta ca orice câine." O fi vreun lup domesticit?" Al de domesticit, lup sau ce-o dacă vine aici chiar la timpul mesei să iau o bucată de pește." În noaptea aceea, după ce își termina răcina și se așeza răpelada lunguiată, trăgând din pipă, Cercul de ochi scânteietor se strânse în jurul lor mai mult ca de obicei. Ce bine ar fi să se ia după vreo turmă de elani sau alt vânat și să se care de aici. Să ne lasem pace," zise Bill. Henry îngână ceva pe un ton nu prea prietenos. Da, da." Apoi timp de aproape un sfer de oră rămase rătăcuți. Henry privind la foc, iar Bill la cercul de ochi care sticlea un în întuneric dincolo de văpaia focului. Tare aș vrea să fim acum la McGarry!" începă el din nou. Mai o odată cu ce-ai vrea tu și cu voi cărările astea!" izbucni Henry mânios. Nu ți-e bine la stomac! Asta-i cu tine! Ia au lingură de bicarbonat, hai să te-ndulce și hai să fii un tovarăș mai plăcut!" Dimineața Henry fu trezit de blestemele furioase ce ieșeau din gura lui Bill. Se sprijină într-un cot și își văzut tovarșul printre câini, în apropierea focului bine întreținut, cu brațele ridicate amenințător și cu fața schimonosită de furie. Hei!" strigă Henry. Ce s-a întâmplat?" Aș tersă și broscoiul!" răspunse el. Nu, zău!" Pe cinstea mea!" Henry sări din culcu și se repezi spre câini. Îi numără culoarea minte. Și apoi se alătură tovarășului său, blestemând forțele wildului care le mai răpiseră încă un câine. Broscoil era cel mai puternic câine din ceată, zise Bill după un timp. Și nici nu era un câine nebun, adăugă Henry. Iată cel de-al doilea epitaf în decurs de două zile. Poți omorâți, își luară gustarea, după care înhămară la sarnie cei patru câini rămași. Ziua nu se deosebea de cele de până atunci. Cei doi oameni înaintau tăcuți și a nevoie peste întinderea înghețată. Tăcerea nu era tulburată decât de urletele urmăritorilor, care nevăzuți se țineau după ei. Pe la mijlocul după amiezii, odată cu căderea nopții, urletele începură să se audă tot mai aproape, pe măsură ce urmăritorii, după obiceiul lor, înaintau câinii devenirea neliniștiți și speriați și în agitația lor încurcară șleaurile sporind amărăciunea celor doi oameni. Hei, asta o să vă vie de hac, jabrez mintite, zise Bill cu sete în seara aceea, rămânând în picioare după ce își termină treaba. Henry lăsă gătitul și veni să vadă ce se întâmplă. Tovarășul lui nu numai că legase câinii, dar îi priponise cu bețe, așa cum fac indienii. În jurul gâtului fiecărui câine, el strânsese o curelușă de piele Aproape de grumazi Dar îndeajuns de departe ca animalul să nu-l poată ajunge cu dinții Atârna să legat de curelușă Câte un băț gros și lung de patru sau 5 picioare Celălalt capăt al bătului era fixat Cu ajutorul unei curelușe de piele De un par înfipt în pământ Câinele nu putea să roadă pielea la capătul bățului Ce era spre el Bățul îl împiedica să ajungă la curea În celălalt capăt Henry dă două din cap. E singurul în de a-l pe ureche tăiată," zise el. E în stare să taie cureaua cu dinții, așa cum ar tăia-o cu cuțit. Ba chiar de două ori mai repede. În felul ăsta, mâine dimineață o să-i găsim pe toți." Pun rămășa că așa o să fie," afirmă Bill. Dacă mai lipsește vreunul, atunci am să plec fără să beau cafeaua." Ei știu bine că nu avem cartușe ca să-i ucidem. Observă Henry înainte de culcare, arătând spre cercul clipitor care impresura. Dacă le-am putea ciurui pielea cu câteva gloanțe, ce convincioși ar mai fi după aia. În fiecare noapte vin tot mai aproape. dă la o parte din fața focului și uita cu atenție. Acolo l-ai văzut pe ăla. Un timp, cei doi oameni își alungară urâtul urmărând mișcarea formelor nedeslușite în preașma luminii focului. Privind mai de aproape și stăruitor spre locul unde sclipea în o pereche de ochi, încetul cu încetul începea să se deslușească forma animalului. Puteau chiar să zărească cum aceste forme se mișcă în răstimpul. Le atrase atenția un zgomot ce venea dinspre locul unde erau câinii. Ureche tăiată scotea gemete repezi de nerăbdare, zmucindu-se de-a lungul bățului spre întuneric, oprindu-se din timp în timp pentru ca apoi, și mai înfuriat, să se năpustească din nou cu colții în el. Ia-te uită la ăsta, Bill!" murmură Henry. În plină lumina focului, un animal ce aducea câine se furișa pieziși. Pășea cu neîncredere, dar și cu îndrăzneală, observându-i prudent pe cei doi oameni și cu atenția fixată asupra câinilor. Ureche tăiată se întindea de-a lungul bățului spre cel care se furisează și gemea cât îl țineau puterile. Zmintitul ăsta de ureche tăiată nu prea arată speriat, zise Bill cu glasul scăzut. E o lucoaică, îi șopti Henry. Și asta explică dispariția grăsanului și a broscoiului. Ea e momea la haitei, atrage câinele și apoi ceilalți se repet și îl mănâncă. Focul trosnea. Un butuc se prăbuși cu zgomot puternic. La auzul lui ciudatul animal sări înapoi în besnă. Henry, eu nu cred, spuse Bill. Ce crezi? Cred că pe ăsta l-am cotonogit eu cu băta. Nu mă îndoiesc deloc," răspunse Henry. Și tocmai asta voiam să spun," urmă Bill, că obișnuința animalului ăstea cu focul de tabără dă de bănuit și e nefirească." Știe desigur mai multe decât se cuvine să știe un lup care se respectă," în încuvință Henry. Un lup care știe destule ca să vină printre câini la vremea mesei, a învățat el ceva în viață." Moș vilan avea odată un câine care s-a înhăitat cu lupi. gândi bil cu glas tare. Ar fi trebuit să-mi amintesc de asta. Eu l-am împușcat într-o zi chiar în haită, pe o pășune de elani, colo de Little Stick. Și moș vilan a plâns ca un copil. Nu-l văzuse de trei ani, spunea el. În tot timpul ăsta stătuse cu lupi. Cred că ai brodit-o, bil. Lupul ăsta e un câine și a mâncat de multe ori pește din mâna omului. Și dacă am noroc, lupul ăsta, care nu e decât un câine, o să fie în curând mâncare pentru câini, declară Bill. Nu ne mai dăm mâna să mai pierdem din animale. Dar nu, nu mai e. ai decât trei cartușe, i-a trase atenția Henry. Nu trag decât la sigur, răspunse el. Dimineața, Henry ațăță focul și pregăti micul dejun, însoțit la treabă de sforăitul tovarășului său. Dormeai prea bine!" îi spuse Henry, zgâlțâindu-l să se scoale pentru micul dejun. Nu m-a lăsat inima să te trezesc!" Somnoros încă, Bill început să mănânce. Observă că ceașca era goală și întinse mâna spre ibric. Dar ibricul era prea departe, lângă Henry... Ia spune Henry, îl dojenii el cu blândețe. N-ai uitat nimic? Henry privi cu atenție în jur și dădu nedumerii din cap. Bill ridică ceașca goală. Nu mai capeți cafea, zise Henry. Dar ce e? S-a terminat? întrebă Bill îngrijorat. Nu. No. Doar nu ți-nchipe că o să-mi facă rău la stomac. Nu. No un val de sânge înăvălit în fața lui Bill. Cafeaua e tocmai caldă și vreau să știu ce ai de zis, spuse el. Solidul a-ntins-o, răspunsă Henry. Fără grabă, cu un aer resemnat la nenorociri, Bill întoarse capul și, de unde se afla, numără câinii. Cum s-a întâmplat? întrebă el, nepăsător. Henry ridică din umeri. Nu știu, numai dacă ureche tăiată nu-i o fi rost cumva cureaua. Altfel, fără doar și poate că n-ar fi putut face așa ceva de unul singur. Secătura dracului. Bil vorbea grav și rar și nu-și trăda de fel ce crocotea în ea. Pentru că n-a putut să-și roadă cureaua lui, l-a slobozit pe solidul. Eh Oricum, solidul a terminat cu toate necazurile. Cred că la ora asta e digerat și țopăie peste câmpii în burțile a 20 de lupi. Acesta a fost epitafului Henry pentru ultimul câine pierdut. Și acum ia puțină cafea, Bill. Dar Bill dădu din cap. Hai, stărui Henry ridicând vibricul. Bill își feri ceașca. Să nu mă miști de aici dacă iau. Am spus că nu mai beau cafeaua dacă dispare vreun câine și mă țin de făgăduială. E o cafea, dracului de bună, căută Henry să-l ispitească. Dar Bill era încăpățânat și se mulțumi doar cu uscăturile pe care le înghiție odată cu blestemele mormăite la adresa lui ureche tăiată pentru festa pe care le jucase. aram să-i leg în așa fel încât să nu se mai poată ajunge unul pe celălalt, zise Bill pe când o pornea iarăși la drum. Nu făcură mai mult de 100 de iarți când Henry, care era în frunte, se-a plecă să ridice de jos ceva de care se lovise cu rachetele. Era întuneric și nu putut desluși ce e, dar, pipăindu-l, recunoscu obiectul. Îl aruncă înapoi. Obiectul lovi samea și apoi se cepni de rachetele lui Bill. Poate cu să mai ai nevoie de el," spuse Henry. Bill scoase un strigăt. Era tot ce mai rămăsese din solidul, bățul cu care fusese legat. L-au mâncat cu piele cu tot," constată Bill. Bățul e neted ca un fluier. Au mâncat cureaua de la amândouă capetele. Sunt al dracolii de înfometați, Henry. O să ne înfulece și pe mine și pe tine înainte de a sfârși drumul ăsta." Henry râse sfidător. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, nu mi s-a mai întâmplat până acum să se țină lupii așa după mine. Dar am mai trecut eu și prin altele și mai rele și tot am scăpat teafăr și nebătămat." Bel, fiule, e nevoie de mai mult decât de un pumn de blestemați de ăștia ca să-ți sune ceasul. A, nu știu, nu știu, mormăi Bill, parcă presimțind o nenorocire. Bine, ai să vezi tu când o să intrăm în McGarry. Nu prea mă simt în apele mele, stărui Bill. Ești palid, asta e, zise Henry, sentențios. Ai nevoie de chinină? Și cum ajungem la McGarry, o să te doftoricesc eu. Bill mormăine nemulțumit de diagnostic și se cufundă în tăcere. Ziua era la fel ca toate celelalte. Se lumină la nouă. La 12, soarele, nevăzut, încălzi orizontul spre miază zi. Apoi început după amiaza, cenușie și rece, care după trei ore funghițită de noapte. La ora când soarele încerca zadarnic să apară, Bill trase pușca în legătura săniei și zise. „Cine o drept înainte, Henry. Vreau să-mi dau seama dacă pot vedea ceva. Mai bine rămâi lângă sănie, se împotrivit tovarășul lui. N-ai decât trei cartușe și cine știe ce se mai poate întâmpla. Acum cine cobește? întrebă Bill triumfător. Henry nu răspunse, ci continuă să înaintezea nevoie singur aruncând necontenit priviri îngrijorate în urmă spre singurătatea cenușiei în care dispăruse tovarășul său. După o oră, cum Sania trebuia să facă mereu o ocoluri spre a se feri de cioturile de copaci, bilul îl ajunse din urmă. Au luat-o care încotro până de departe," zise el. Nici pe noi nu ne slăbesc și au grijă și de vânat. Vezi tu, sunt siguri de noi." Dar știu ei că trebuie să aștepte ca să ne înhațe. În timpul ăsta se mulțumesc cu cele le iese în cale. Adică vrei să zici că ei cred că sigur de noi? Se-a împotrivit cu tărie Henry, dar Bill nu-l luă în seamă. Am văzut câțiva dintre ei, sunt jigăriți rău. Cred că de săptămâni n-au mai înfulecat altceva decât pe grăsanul, pe broscoiul și pe solidul. Și sunt atât de mulți că asta nu le-a putut ajunge nici pe o măsea. Sunt tare slabi, le ies coastele ca la scândurile de spălat și li s-a lipit burda de spate. Au ajuns la disperare, ascultă ce spun, or să nebunească și atunci să te ții. După câteva clipe, Henry, care mergea în urma sâniei, scoase un șoirat înnăbușit, ca un semnal de alarmă. Bill se-ntoarse și privii, apoi opri calm câinii. În fund, după ultima cotitură, în văzul lor, gonea cu pași mărunți, furișându-se chiar pe pârtea pe care mergeau ei o formă acoperită cu blană. Gonea cu nările în pământ și avea un mers ciudat de parcă aluneca fără niciun fel de sforțare. Când se opreau ei, se oprea și ea, ridicând capul și fixându-i fix cu nările tremurânde, adulmecându-i o e poaica!" zise Bill. Câinii se trântiser în zăpadă, iar Bill trecu pe lângă ei ca să ajungă lângă tovarășul său. Se uitară împreună la ciudatul animal care îi urmărea de zile întregi și care le înjumătățise ceata de câini. După o cercetare minuțioasă, animalul înaintă câțiva pași. Repetă mișcarea de câteva ori până ce a ajunse la vreo sută de iarzi de cei doi oameni. Se opri cu capul ridicat, în apropierea unui desici de molifți, cercetând cu ochii și cu nările echipamentul celor doi oameni care îl observau. Se uita la ei ciudat de stărâitor și cu o privire cum numai câinii au, dar în pofta ce se putea ști în ochi nu era nimic din afecțiunea unui câine. Era o poftă nesățioasă, stărnită de foame, tot atât de crudă ca și colțul lui, tot atât de neîndurătoare ca și gerul. Era prea mare ca să fie un lup și după trup, deși îi jigărit, se vedea că nu e unul dintre cei mai gigantici din speța lui. Până la umer trebuie să măsoare aproape două picioare și jumătate, remarcă Henry. Și mă prind că în lungime nu e mai mic de cinci picioare. Ciudată culoare pentru un lup, observă Henry. Eu, unul, n-am mai văzut lup roșu. E aproape de culoarea scorțișoarei." Animalul, desigur, nu avea culoarea scorțișoarei. Blana lui era o adevărată blană de lup. Culoarea dominantă era cenușiul, cu o slabă nuanță roșiatică, o nuanță care înșela, apărea și dispărea. Era mai mult o iluzie optică schimbarea de la cenușiu, un cenușiu puternic la reflexele vagi roșiatice, o culoare greu de descris în cuvinte obișnuite. Ai spune că e un câine zdrav în bun pentru sanie," zise Bill. Nu m-aș mira să-l văd dând din coadă. Hei, duleule," strigă el, vină aici, oricum ți-ar zice ție." Nici gând se sperie de tine," <laughs> râse Henry. Bill îl amenință cu mâna și strigă cât îl ținu gura, dar animalul nici gând să se sperie." Singura schimbare pe care o putură observa la el fu neastâmpări și mai mare. Continua să-i privească cu stăruința lacumă a foamei. Cei doi oameni reprezentau carne, iar lui era foame și dacă ar fi cutezat, s-ar fi dus și ar fi mâncat. Uite ce e! Henry!" începu Bill, coborându-și fără să vrea glasul, care se transformă într-o șoaptă din pricina gândurilor ce-l frământau. Avem Trei cartușe, dar e o lovitură sigură, trag la mare precizie. Ne-a înhățat trei câini și trebuie să terminăm cu ea. Ce zici? Henry dă două aprobatori din cap. Bill trase încetişor pușca de sub legăturile Saniei. O ducea tocmai spre umăr, dar nu mai ajunse până acolo, deoarece în aceeași clipă lupoai ca sări din drum în desișul de molifți și se făcu nevăzută. Cei doi se priviră. Henry șuieră prelung și cu înțeles. Ar fi trebuit să mă gândesc la asta, se mustră Bill cu glas tare, punând pușca la locul ei. Sigur că un lup care știe destule ca să vină printre câini când le dai de mâncare, știe și ce e o pușcă. Îți spun eu, Henry, ăsta e de vină de tot necazul nostru. Dacă nu era lup, poaica asta, am fi avut acum șase câini în loc de trei. Și ți mai spun, Henry să pun eu mâna pe ea. E prea vicleană ca să o la loc deschis. Numai că am să o pândesc. Și să nu mai spui mie, Bill, dacă n-o dobor. Să nu te duci prea departe pentru asta, îl preveni tovarul său. Dacă sare haita pe tine, cele trei gloanțe nu fac decât cât o ceapă de gerată. Animalele astea s-au naibit de flămânde și, odată azi muțite, s-a zis tine, Bil. În seara aceea își așeza rătabăra mai devreme. Trei câini nu puteau trage sania tot atât de repede și tot atâtea ceasuri ca șase câini și dădeau semne vădite de o steneală, iar oamenii se culcară devreme după ce Bill a avut grijă să lege câinii în așa fel încât să nu se ajungă cu botul. Dar lupii deveneau tot mai îndrăzneți, iar oamenii fură treziți din somn de mai multe ori. Se apropiar atât de tare de ei, încât câinii fură cu priji de o spaimă nebună, din când în când era nevoie să se mai ațățe focul pentru a-i ține pe tâlhar la distanță. Am auzit marinari vorbind despre rechin care se țin după vapoare," zise Bill, vărându-se sub pătrulă după ce avusese grijă să mai arunce lemnul pe foc. Aaaa, e, lupi-ți rechin de uscat, își știu, e mai bine treaba decât noi și nu se ațim pe urmele noastre doar de florile mărului." Au să pună ei gheara pe noi. Sigur că au să pună Henry. Pe jumătate au și pus gheara pe tine, dacă vorbește așa, îl repezi Henry. E pe jumătate znopit în bătaie cel ce spune dinainte că e. Și așa cum vorbești tu, înseamnă că te-au și mâncat pe jumătate. Au pus ei gheara pe alții mai ceva ca noi, răspunse Bill. Mai tacă-ți gura și nu mai copia atât, că mă scot din sărite. Henry se-ntoarse pe o parte, supărat, dar se miră că Bill nu e și el la fel de înfuriat. De obicei, Bill nu era așa, se supăra repede când îi spuneai vorbe aspre. Henry căzu pe gânduri și l-obsedă ideea aceasta până ce-a dormit, când pleoapele îi se închiseră. Se gândea mereu în sinea lui. Desigur că Bill e tare abătut. Mâine o să trebuiască să am grijă de el, să-l mai înveselesc.